Я наче сподівався, що ось тут, поруч зі мною, з'являться ті, до чиїх смертей я був причетним. Я склав папіру двоє, засунув за пазуху і рушив до виходу. У віддаленій кімнаті загупали кроки і грюкнули двері. Я весь напружився. Хтось пробіг подвір'ям. Все ж, проходячи однією з кімнат, я кинув мимовільний погляд у дзеркало і зрозумів, що мені треба хоча б умитися. Тепер я ступав сторожко, де й поділася безтурботність. Я знайшов простору, обкладену блакитним кахлем ванну, і змив кров. Елегантною щіткою, ручка в якої була не інакше, як зі слонової кістки, Слонова, кістка, остарій вишні. Я почистив одяг. Та коли на прощання ще раз подивився у дзеркало, з'явилося відчуття, яке насипало горошок снігу за комір. Мені раптом здалося, і дуже реально, наче дві, три, п'ять, десять пар очей розглядають мене. Озирнувся. За спиною нікого не було. Не було і в домі. Обережно скрадаючись, я покинув цей порожній і тепер вже небезпечний будинок. Довелося затиснути хустиною рану на великому пальці правої руки. Так із затиснутою раною, похитуючись, я вийшов на вулицю. Вона була також безлюдною. Усю дорогу мене не полишало відчуття нереальності того, що відбулося. І водночас підсвідомо чекав, що застану Глорію вже вдома, що отримую відповіді на всі свої запитання. Але я застав порожню, пустельну, пустельну порожню кімнату. Не світилося і на половині її батьків. Єдине, що мені лишалося, це дочекатися ранку. Я обробив рану одеколоном і сяк-так перев'язав. Завтра звернуся у травмпункт. Роздягаючись, згадав про фотографію. Мене чекав ще один сюрприз. Та моя фотографія, як дві краплі води схожа на припасовану замість голови до однієї з потвор Босха, лежала в альбомі. «Отже, Валерія!» «Отже, Валерія!» – прокричала мені ніч з-за вікна. Але навіщо? І як вона могла бути зв'язана з Глорією, жебраком і всіма іншими творцями мого персонального старовишнівського пекла? На це я мав отримати відповідь, якщо не завтра, то найближчим часом. Я згадав, що в маленькій аптечці, яку перенесла до моєї кімнати Глорія, і звідки я брав бинт для перев'язки, було існодійне. Аптечка виявилася на місці. Димедрол також. Я ковтнув таблетку, за нею другу, бо це була єдина можливість Врятуватися від безсонної ночі, від болю на порізаних руках і болю душі. 29 квітня. Гриміло довго, так довго, що, здавалось, грім прибив, прицвяхував мене до ліжка, і не було сили на те, що піднятися, а й відчути себе живим. Так, напівживим, напівмертвим, я провалювався кудись у безкінечність, поки крізь грім не прорвався чийсь голос, що розпилював мій череп на шматки грубо і безжалісно. Нарешті я перестав падати, хоч ніби нікуди і не приземлився, повільно усвідомлював, що я прокинувся. «Та він хоч живий?» – це вже спитав хтось за моєю головою. Я відчув холод, зимовий, безжалісний, і прокинувся остаточно. Підвів голову. До кімнати просівався світанок. За вікном, що зяло вибитою шибкою, стояли якісь люди. Люди у міліцейській формі. Ще нічого не усвідомлюючи, я зірвався на ноги. Майже відразу заболіла поранена рука. «Відчиняйте, громадянине», – сказав молоденький лейтенант, котрий, здавалося, для чогось принюхувався до вікна. «Хто ж його розбив?» – подумав я. «І що взагалі трапилося, доки я спав?» «Що приперлася міліція?» Відповіді не знайшов. Нічого не пригадав і, як був, почовгав до дверей. Вони ввалилися всі в трьох і відразу. Один став біля двірка, інший ринувся до ліжка. Лейтенант жестом показав, що треба вийти на середину кімнати. «В чим річ?» – спитав я. «Громадянин Лащук Георгій Васильович?» – спитав лейтенант. «Так, а що, власне?» Ось постанова про ваше затримання. Але в чому річ? Ви підозрюєтесь у зґвалтуванні громадянки